یا مسلمانان او زنانا چې کله ل خپل کور نه بهر وځي لیلې دا به دی چې دا کمل پرده کې وځي لغیر کړنه د خپل کور نه متن مسلمانان زنانا په دا ناجیز دي او ګناه ده او کله چې دا د کور نه بهر وځي د برقادي او خپل مخ او خپل وخت به هم ورکه پټي د پردي سړی مخه به وسلمان و زنانہ والمخ او افضل وختمهم نخارکی ټول بدن